Випарів негашеного вапна і киплячої смоли, ніби з надр землі, виріс будинок. І то не тільки найбільший з усіх, які були тут споруджені, а й найгостинніший, та й найпрохолодніший у долині. І найважче було збагнути це самому Хосе Аркадіо Буендія, який навіть у пору найбільшого розпалу будівельного катаклізму намагався заскочити десь з Ненацька своєю камерою божественне проведіння. Новий будинок був уже майже готовий, коли Урсула витягла свого чоловіка з царства Хемер і довела до його відома, що прийшов наказ фарбувати фасад у блакитний колір, а не в білий, як вони були постановили, і показала папірець офіційне розпорядження. Не зрозумівши спочатку, про що це мовить його дружина, хосе Аркадіо Боєндіа насамперед вивчив підпис. Що це за тип? спитав він. Корехідор, відповіла вбита горе Мурсула, кажуть, що це такий начальник, і його прислав сюди уряд. Корехідор Дон Аполінар Москоти прибув до Макондо без зайвого шуму. Спинився в готелі Хакоба, заснованому одним із перших арабів, які приїжджали обмінювати дрібнички на папуг, і назавтра винайняв кімнатку з дверима просто на вулицю через два квартали від будинку Буендія поставив середині стіли стілець, куплені в хакоба, прибив на стіну привезений з собою герб республіки і вивів на дверях – корихідор. Першим його розпорядженням був наказ пофарбувати всі будинки у блакитний колір з нагоди річниці Національної Незалежності. Хосе Аркадіо Буендія, зайшовши з копією наказу в руці до корихідора, застав його в гамаку, почепленому тут же в конторі. Начальник відсипався після обіду. «Ви писали цей папірець?» – спитав Хосе Аркадіо. «Дон Аполінар Москоте, вже літній чоловік в сангвінічної комплекції, досить боязкий на вигляд», – відповів ствердно. «Яким же це правом?» – спитав далі Хосе Аркадіо Боєндіо. До Наполінар Москоте, попорпавшись у шухляді столу, дістав папір і простягнув йому. «Мене призначено корехідором вашого міста!» Хосе Аркадіо Боендія і не глянув на призначення. «У цьому місті ми не порядкуємо папірцями», – спокійно відказав він. «І запам'ятайте раз і назавжди. Нам не потрібен корехідор, у нас тут нічого коригувати». Як і доти, не підвищуючи голосу, він докладно розповів зовні незворушному Донові Аполінару Москоти, як вони заснували селище, як розмежували землю, проклали дороги, зробили все, що потрібно, і не турбували при цьому ніякий уряд. І їх так само ніхто не турбував. «Ми мирні люди. У нас досі ніхто не вмирав своєю смертю», сказав Хосе Аркадіо Боендія, і докинув. «Адже ви самі бачите». Тут іще немає цвинтаря. О, ні, він не скаржиться на уряд за те, що той їм не допомагав. Навпаки, він радий, що їм не заважали досі спокійно рости. І сподівається, що так усе й буде надалі. Адже вони не для того заснували Макондо, щоб тепер перший ліпший зайда вказував їм, що вони мають чинити. Дона Полінар Москоте тим часом надягне на себе куртку з грубої бавовняної тканини, такої ж білої, як і його штани, ані на мить не забуваючи про добрі манери. «Отож, коли хочете зостатися тут, як звичайний простий житель міста, ласкаво просимо», – мовив на закінчення Хосе Аркадіо Буандіа. «Але якщо ви прибули сюди, щоб запроваджувати безлад, примушуючи людей фарбувати будинки у блакитний колір», Запакуйте свій мотлох та й забирайтеся звідси туди, звідки прийшли. А мій будинок буде білим, як голубка. До Полінар москоти зблід ступив назад і, стиснувши щелепи, мовив трохи схвильовано. Повинен вас попередити, я озброєний. Хосе Аркадіо Боендія навіть не зауважив, у яку мить його руки наповнились тією молодою силою, з якою він колись валив додолу коня. Він схопив Аполінара москоти за петельки і підняв його до свого обличчя. Я чиню так, сказав він, бо волію краще проволокти кілька хвилин живого, аніж решту життя тягати за собою мерця.